RONDELUL UNEI RAMURI DE CAIS Ești ramura mea de cais, La geam luminându-mi într -una. Ești creanga cioleagă în luna, Așa dânc-mi-o cu tremură în vis. Ești azima, vinul și struna, Cu taină de cântec nescris. Ești ramura mea de cais, La geam luminându-mi într-una. Și dacă mă frânge furtuna Și cad ca un vultur ucis. Cu sânge mânjind mă trăguna la geam, luminându mentruna într-una, Ești ramura mea de caist.